Doina pentru taina îngerilor. Doamne, ca serafimii care ard de iubire și sfințesc, pe sfinți, fierbinți de iubire ei făcut, dar fulgerul de foc în mâna ta l-ai ținut. Doamne, ochii heruvimilor care toate le știu și în taine te poartă. În sfânții tăi ai născut și pe calea ta doar ei sostebată au putut. Doamne, ca îngerii tronul pe un tron de slavă, în inimile Sfinților tăi a venit și cu slujba credinței te-au odihnit. Doamne, pe îngerii domniilor cu iscusința de a conduce, i-ai înzestrat, și ei pe arherei tăi să păstorească lumea ta, i-au învățat. Doamne, când îngerii puterilor, toiagul puterii tale l-au purtat, monarhilor tăi cei ascunși cum să-l folosească le-ai arătat. Doamne, prin îngerii stăpânirilor, Stăpânirea ta asupra neamurilor ai rânduit și pe sfinții tăi, pentru locul din cer, e pregătit. Doamne, prin îngerii începătoriilor, începutul cel bun pentru noi ai stabilit ca să strângă cortul cerului când vremea ta a sosit. Doamne, prin Arhangerii tăi, Mihail, Gavril, Rafael, pe noi ne-ai apărat, iar prin uriil, egudiil, selatiil, varahil, pe Sfinții Tăi i-ai învățat. Doamne, îngerii Tăi, pe calea Ta, cu adevărul Tău, spre viața cea veşnică ne-au purtat, ca să ne aducă la Tine poruncă le-ai dat. Lacrima pentru cununa cunoașteri cu fapta Doamne, cu luna cunoașterii cu fapta, fericirea zidirii bisericii inimii și Duhului a însemnat. De aceea, în ea sufletele, prin cuvântul ce le numea, în ea a intrat, și la tronul tău de slavă, cu lacrimi s-au închinat.